Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Trap Media. Podtrac Media producerer i øvrigt også lykkefiks med Mette Blok og dit daglige motivationsboost ti i 8 med mig, Mark Anthony. Så trænger du til værktøjer redskaber og redskaber af et godt boost på motivationen, så tune ind på den der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Amles Consulting, fortalt af Selma Jassen. Amneskonsulting yder primært forebyggende foranstaltninger for kommuner i børn og unge regi og yder mentorstøtte til jobcentre i arbejdsmarkeds Normalt, når vi har iværksætter i studiet, har de allerede overstået de værste kriser, men Selma står midt i en, faktisk den største siden hun startede sin virksomhed i 2013. Og med et lille barn er der ikke andet for, end bare at kæmpe. Og det er præcis hvad hun har tænkt sig. Jeg får jo ikke sovet ordentligt, også fordi hun er jo så lille, som hun er. Og jeg vågner flere gange om dagen, og jeg er også konstant på telefonen og researcher. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Og hvad, hvad, hvad kan jeg gøre anderledes? Hvad kan jeg gøre anderledes? Ikke? Der må være en udvej. Altså, skal jeg virkelig være? Altså, drejer jeg nøglen? Nu eller der gør jeg ikke. Fanden nej, det gør jeg ikke. Mere om det til sidst i episoden, hvor vi starter med at skrue tiden tilbage til 2013, hvor Amnes Consulting bulrede og vækstet af Selma knoklede 80 timer i døgnet og oplevede stor succes, indtil kriserne for alvor ramte. Det taler vi om, men også om hvorfor Selma havde det dårligt med at sende fakturer afsted, og hvorfor hun mener, det er vigtigt at få tilknyttet en mentor, selvom man selv er coach. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Selma, brug er dit. Altså, vores niche det var at tage de tunge, tunge, tunge sager. Øh, og det er jo fordi, at øh, ja, vi alle sammen, altså det har jeg jo sagt, at vi alle sammen har en socialfaglig uddannelse, eller på en eller anden måde en erfaring i det her arbejde med mennesker. Øh, og... Øh, de sager, som vi har, det er jo, altså det kan jo være traumatiserede familier, det kan være traumatiserede børn, det kan være børn med diagnoser, ADHD, autisme, alle mulige forskellige slags tunge sager. Og det du og det team så gør med de her, altså de her mennesker? Hvad, hvad er det, I, I typisk gør? Jamen, altså, det kommer meget an på kontrakten, men, men det, vi gør, det er, at vi kommer jo... Altså, først og fremmest, så skal vi jo lære dem at kende, når vi kommer ind under huden på dem og, og finder deres knist, finder ud af, hvordan vi kan få dem til at på en eller anden måde rykke sig. Som mennesker, som ressourcer, som Ja, sådan, ja, ja. Hvordan, hvordan kan de rykke sig her? Altså, selvfølgelig, så får man en kontrakt. Altså, helt formelt, så får man en kontrakt. Ja. Selv med, I skal gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Det kigger jeg også på. Men så kommer vi jo ud til personen selv. Nu siger jeg person, for det kan både være øh, en mor, en far, en, en, en hel, øh, altså en individ, der ikke har nogen børn eller familie, eller børnene. Og mærker efter. Og så er der jo noget relationsarbejde, der skal gøres først, som tager tid. Yeah. Okay. Før du kan nå målene, som der står sort på hvidt. Og de mål kunne være jobparathed, selvhjulpehed? Ja, eller? præcis. Ja, ja. Hvad hedder det? Økonomisk frigørelse. Altså man skal ikke være afhængig af hvad hedder det, overførselsindkomsterne, men altså, når, det, når det handler om børn, ja. så er det jo, at de skal have det godt. Ikke? Altså, for eksempel lille, lille Per, han skal være bedre til at møde op i skolen. Han skal have fuldt fremmøde. Han skal hjælpes til at vågne op om morgen kl. 7, fordi moren hun, hun skal videre jo på arbejde. Det, det kan være sådan nogle her mål. Det her starter jo. Ja. 13, lidt før 13, jo. Ja. Lige der omkring. Lad os gå lidt tilbage. Så hvordan opstod ideen til at skabe din egen virksomhed og bygge den op, som du har gjort? Jamen, det starter jo med, at. Øh jeg havde jo jeg var en helt almindelig sagsbehandler, og jeg arbejdede på et jobcenter, jeg havde de rigtig tunge borgere. Det var jo min niche, for det, var, det kunne jeg godt lide. Der var noget kød på de her sager. var allerede dengang var det de, de tunge sager? Der ja, siger. det fik ja, jeg faktisk ja, ja. lige fra starten, og det var de udlandske borgere. Øhm, og der fik jeg jo samarbejde, fordi de udlandske borgere øh, og de tunge sager havde jo behov for en mentor, så jeg fik hurtigt samarbejde med, med nogle mentorer, og, og skulle have dem for mine borgere, så de kunne få hjælp, så borgerne overhovedet kunne møde, øh, møde til, til den opfælde. Samtale hos mig. Og så øh, møder jeg jo så en, øh, en kære ven, som han blev til. Det var en kollega, eller en samarbejdspartner hedder det, og han, øh, han var jo rigtig dygtig, så øh, han siger til mig, øh, du, du skal ikke sidde her. Du skal øh, sidde på den anden side af bordet, og du skal være sammen med menneskerne, med borgerne. Øh, fordi det, du gør, det er, det er 110, det du gør. Og så øh, summede jeg lige over den og tænkte, øh, ja, han har sgu egentlig ret, fordi at, øh, jeg kan mærke, at jeg, jeg bliver tændt lige så snart. Jeg ser borgerne komme frem og kæmpe dem et kram, og det ved jeg også godt, det er der mange andre rigtig gode sagsbehandler, der gør, men jeg kunne bare mærke, at jeg havde brug for at være. Altså, jeg kunne ikke bare det der 40 minutter, og så skrive journalnotat, og så vi ses igen om tre måneder. Det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg skulle være derude sammen med dem og rykke dem. Så jeg... Øh, det var min, jeg var i gang med, at jeg skulle giftes der på det tidspunkt. Så jeg havde rigtig travlt. Og jeg snakkede også med min, med min mand om det, min nuværende mand, og sagde til ham, jamen, jeg tror, jeg går selvstændig. Og han støtter mig fuldt ud. Han vidste, hvem ja. jeg var. Han vidste, hvilken personlighed jeg var. Altså, det er enten eller. Altså, jeg tror, man, når, man, når man lever sammen med nogle iværksætter eller selvstændige, så ved man bare, at de har det i blodet. Altså, det, og min mor, hun er jo også selvstændig, så det var ikke noget nyt for mig på den måde. Jo, det var, jeg har jo aldrig haft et cvr på den måde, men, men jeg har jo set min mor tage telefonen kl. lort om natten, eller når vi var på ferie, så lige sende en mail, eller lige skrive, eller lige uh, ringe til nogle borgere. Og, og, altså, hun, hun var også i samme, uh, hvad skal man sige, uh, regi som jeg. Okay. Og så, øh, jamen, så går det meget hurtigt, og jeg snakker med min leder og siger, at jeg stopper. Og hun var, det var en fantastisk leder. Og øh, hun blev selvfølgelig ked af det, og jeg siger til hende, at hvis I har lyst til at samarbejde, så er jeg her. Og så derfra i december 13, der starter jeg op som enkeltmandsvirksomhed, og så kører det bare op. Og det bliver mund til mund. Det er jeg og det er mine tidligere kollegaer, og de flytter. Og så bliver det på, på landsplan, altså i hele Sjælland, hvor de nærmest kører rundt i min bil og, og har sager og, og drifter. Så montører, de imellem kommunerne begynder at fortælle om dig, om Amles, og, om det, du kan hjælpe med. Ja. Og, og det er som at hjælpe de sager, det ikke selv har ressourcer til at håndtere. Præcis, ja. præcis. Og også fordi, at jeg har... Øh, jeg taler både arabisk og... Og det med, at man kunne springe tolken over mm. øh, i mange situationer, det var jo bare perfekt. Ja, altså, det er jo ret meget menende, at du siger det sådan, at den ja. professionelle kompetence også er i stand til at kommunikere på det sprog, der er bedst. Ikke? Præcis. Ja. Og i og med, at du har med, med, med, med indvandrere og flygtninge ja. at gøre, især på det tidspunkt, og det er jo klart, at selvfølgelig kan de ikke dansk endnu. Nemlig. Nemlig, og der var mange misforståelser, man kunne springe over, ja. øh, som man har hørt. Ikke? Altså bare, øh, altså der er rigtig, rigtig mange ting, som man sprang over, og det, det arbejde blev bare mere og mere effektivt, og det blev hurtigere, og det blev bedre, og det blev bare, altså, men jeg rykkede bare borgerne, altså det var, det kørte bare du ud af. Og du, du starter så din virksomhed op som en firma og så senere laver du det om til ABS, og, og, og der begynder du at være selvstændig, du springer sådan, forholdsvis hurtigt ud i det, kan man sige. Og, og så får du jo medvend på grund af den energi og den tilgang, og du er god til at løse opgaverne godt. Og så vokser dit firma ret hurtigt, faktisk. Det vækster. Det vækster ekstremt hurtigt, og det vækster rimelig meget. Og øh, jeg, jeg har ansatte, altså i forhold til det, der er behov for, ikke? Øh, udbud efterspørgsel. Øh, og så var der faktisk også en periode, da, under min første barsel, hvor jeg havde en fuldtidsansat. Okay. Øh, og øh, jeg begynder at undersøge, altså, hvad skal jeg gøre for at udvikle det her lidt mere? Jeg ved ikke så meget om, hvad jeg skal gøre. Jeg søger, jeg googler, business mentor, alt ting, forskellige ting. Og ender ude hos en lidt øh, ældre dame ude i, i holdet og kommer ud og kan mærke, at altså, jeg får ikke noget ud af det. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Og, og så lader jeg den faktisk ligge, fordi jeg har så travlt. Jeg har så travlt med at arbejde, jeg har ikke tid til noget som helst, jeg er lige blevet gift, vi rejser rundt min mand og jeg, vi arbejder hårdt, altså det er virkelig work hard, play hard. Altså det var virkelig sådan, det var. Og så var vi også samtidig i fertilitetsbehandling, hvilket var rigtig hårdt. Altså så jeg husker virkelig, der var nogle aftenvagter, jeg havde, hvor jeg kom ud og gik ud i bilen og havde alarm på, hvor jeg skulle sidde og stikke mig med de der hormoninjektioner og kom hjem og var totalt hormonelle. Øh, og min mand holdt ud. Altså Nu når jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg bare, hvordan? Hvordan, hvordan kunne vi overkomme det her? Ikke? Men det er det, når man er iværksætter og selvstændig, altså, man, man, man kan bare overkomme. Så du starter virksomheden op, bygger den op, det går rigtig stærkt. Du er hormonbehandling, eller I er i hormonbehandling, Præcis. hedder Præcis. Jeg så hormoner og bygger virksomheden op, og er blevet gift også. Ja. Der, der, er knald på. der er knald på, og øh, det der fertilitetsbehandling, det tager også bare rigtig meget, fordi at øh, første barn er jo gratis, så det er i det offentlige, øh, og det var virkelig, virkelig, virkelig hårdt, øh, og jeg arbejder stadigvæk derude af. Øh, og jeg får uddeligede opgaver, men jeg drifter stadigvæk, altså jeg føler, at jeg, jeg hamster i hjul, selvom jeg får sager og det hele, men det er bare det, er det samme, og jeg prøver at udvikle, jeg prøver at søge, jeg prøver, jeg, hvem skal jeg snakke med, hvem, hvem skal jeg networke med, ah, jeg er så dårlig, jeg er så ydmyg, jeg er opdraget ydmygt, og jeg er genert på nogle punkter, men på nogle punkter er jeg ikke genert, og hvad er der noget galt med mig, og alle de her ting, der bare dukker op tvivlen som selvstændig. Så du får ind i sager ind, men du begynder at drifte dem, og yeah. din vækst stagnerer en lille smule, men du har faktisk travlt, samtidig med, at du er blevet gift, Præcis. i fertilitetsbehandling, og der kommer ligesom en stagnation på en eller anden måde i virksomheden der. Det, det gør der, det gør der, og jeg tænker, hvad, hvad skal jeg gøre? Og jeg bliver så selvkritisk, fordi jeg er også så perfektionistisk, altså det hele, og så giver jeg bare mig selv skyld. Det er min skyld, det er min skyld, det er min skyld, ja. det er min skyld. Hvad kan jeg gøre? Og jeg har jo aldrig øh, solgt kold, kalmer, altså. aldrig. Aldrig har jeg ringet. Aldrig har jeg sagt, hej, nu øh, vi vil vi gerne have nogle sager eller noget. Det har altid været mund til mund. Jeg fik øh, i omkring 16, tre år efter eller sådan noget. Ja. Der, der lavede vi det om til APS for at det var mere Så Det gav mening, ikke? Ja, ja. det gav mening, og det var lidt mere professionelt. Og jeg fik lavet hjemmesider hjemmeside og alle de her ting. Og det havde du ikke engang lavet fra starten? Eller? Det havde jeg ikke lavet fra starten af. Nej, alligevel så. Okay. Ja, ja, det ja, ja. var mund til mund, og det var jamen, det er bare selv mig. Det er i mig. Ikke? Og, øh, og så tænkte jeg, så, så kører det godt, men så blev jeg gravid i 18. Ja. Og øh, så trækker jeg mig lidt tilbage, selvom jeg stadigvæk var på mails, jeg var stadigvæk på telefonerne og dit, dit dat. Men øh, der kunne jeg godt mærke, at det var det første knæk, ja. kan man sige. Og jeg havde en fuldtidsansat på. Og øh, der kunne jeg godt mærke, at øh, min mand han blev også partner i virksomheden, og for, han arbejdede også sammen med mig at øh, det var et knæk, og vi var i gang med at bygge hus. Stort hus. Også. Også, også det. Og I tager også øh, munden pænt fuld der, var Det gør vi. Ja. Det gør vi. Øh, jamen, jeg er til dig, at det kører af Altså, det kører virkelig derudad. Det er play hard, work hard. Altså, det er det. Og folk omkring os, de fatter ingenting. Men I er jo også afstemt med hinanden, du og din mand. Og det er vel også ret vigtigt, at man ligesom er afstemt om, hvad er det, vi er ved at bygge op her. Ikke? Og han går ind i firmaet, og I er enige om, at altså, traction, som det så fint hedder. Vi bygger op, vi har travlt, det lykkes at få barn, og nu kører det hele. Ja, ja. og Gud skal takke og, tak og lov for det. Altså, vi, øh, vi er bare soulmates. Ja. Altså, det, det kan jeg jo sige den dag der da ingen Havde du spurgt mig for tre måneder, så ville jeg sige, jamen, at vi måske er ved gå fra hinanden. Men det er jo sådan, det er. Men vi er stærkere den dag i dag. Øh, og vi havde ikke afstemt med hinanden, vi havde ikke kigget hinanden ind i øjnene, men vi vidste bare, at vi er der for hinanden, og vi støtter hinanden op om den drøm, som vi har. Man kommer jo også til et punkt, hvor man siger, at nu er vi decideret afhængige af virksomheden, vi er afhængige af indsekten fra den virksomhed, nu er det der, det hele skal komme fra, ikke? Det er Præcis. the point of no return, ja. kan man sige på en eller anden måde, ikke? Nu er vi så meget i det. Man kan jo ikke bare forlade det. Ja, det, det handler om og medarbejdere og, og kunder osv. Og Man... hvordan, hvordan bryder du så den her stagnation? Hvordan bryder du det her bare at drifte en, og begynde at blive en lille smule frustreret, og, og som du selv siger, begynde at give dig selv skylden? Ja. Jamen, øh, jeg, jeg er jo på barsel, øh, og der går det jo nedad og ned og ned. Og ned ikke? ser ikke så gode ud, og øh, jeg tænker, jamen altså, der er et år, jeg skal give mine børn, eller mit, min første datter, tid. Øh, om det her det så går ned så vil jeg ikke altså, tage den tid, som, som min datter hun har brug for, fordi at det er virkelig et ønskebarn. Så jeg, jeg faktisk jeg, jeg gør ikke så meget aktivt. Altså, øhm, jeg, jeg prøver faktisk bare at være mor, og jeg prøver at, jeg er halvt på barsel, halvt på arbejde. Jeg prøver at lægge min min møder dagen, hvor hun sover. Hun var heldigvis et barn, der sov rigtig meget. Så, så jeg prøvede, og på den måde, der kørte det faktisk en lille smule op igen, så, så jeg var, det var sådan halv, halv, jeg kørte sådan halv, halv metode, men alt efter min, det var meget fleksibelt, det var meget der bookede tiderne, jeg var jo direktøren jo, så jeg ringede, og jeg bookede tiderne, når der er et møde, eller når vi fik en sag, jamen det er fint, vi lægger den der, skal vi gøre det, jamen det gør vi så, min mor, hun passer vores, øh, vores lille pige, hun sover heldigvis, så jeg havde ikke dårlig samvittighed, for jeg tænkte, hun sover bare, så, så når jeg kommer tilbage, så hun vågner, og så er det mig, der skal lege med hende. Ikke? Så det, og det var bare det fedeste. Altså, så havde, altså det var bare win-win, fordi at jeg, havde, øh, jeg havde gjort noget for mig selv ved at være på arbejde, men jeg kom hjem, og så var jeg mor. Altså øhm, Og så kørte det så en smule op igen, så kom coronaen i 20. Var Vi er fremme der nu, jo. Vi er frem der nu. Ja, okay. Så kommer, så kommer nu, coronaen. Nu har du næsten knækket koden igen for fået en god balance i forhold til, Præcis. hvordan der passer arbejde, det stadig mor, og tingene hænger sammen. Ja. Og så kommer Så store. kommer coronaen. Og vi kan ikke mærke det i starten, fordi jeg arbejder jo stadigvæk, men jeg kan godt mærke, at øh, udbud og efterspørgsel er der ikke så meget igen. Der er stadigvæk nogle sager, men det begynder at blive til, at øh, jeg rykker sagerne til mig, så det er mig, der er ude af huset. Jeg begynder at kigge på, at øh, jamen, der er ikke råd til til at have nogen, selvom det er på timebasis, det, det er mig, der skal gøre det her nu. Øh, og selvom det ikke var så meget. Altså, jeg gik jo fra at arbejde 80 timer om ugen, ikke? <clears throat> Og så vil jeg også gerne lige sige, at øh, selvom der stod 5 timer på kontrakten, de første 6-7 år, jeg brugte mere end 5 timer, fordi det er jo arbejde med mennesker, du kan ikke bare sige, tiden er gået, nu, nu skrider jeg. Men her, selvom der er måske nogen, der vil sige, det er måske ikke så smart, hvis man bruger mere end 5 timer, så kun at fakturere for 5 timer. Mm. Men det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Var der ikke flere penge hos kommunerne, så derfor tager jeg sagen, og så gør jeg det, der skal til? Nogle gange, når jeg kunne se, hvis det var en time ekstra, fordi man lige skulle det ene eller det andet, eller det ikke var noget sådan særlig vigtigt, fordi hvis jeg kunne mærke, det var fordi, det var det menneske, som lige havde behov for en lille snak mere, så var det noget menneskeligt arbejde, som jeg gjorde, for at føle, at jeg gjorde noget godt for den her person, for at personen kunne rykke. Det var faktisk noget humanitært arbejde, ja. uden at skulle have løn for det. Fordi jeg tjente jo godt, altså også hvis jeg ikke tjente godt. Så så er det bare lidt som frivillig arbejde. Du finder også meget glæde i netop det at hjælpe mennesker, ikke? Fuldstændig. Og kan det på en eller anden måde godt komme til at sløre lidt i forhold til at have fokus på forretning, altså, som, altså at drive en, en sund forretning? Det her Man, man, man elsker sit arbejde så meget, man, man, man, man driver så meget af at hjælpe andre mennesker, at man måske ikke har fokus på... Fokus nok på økonomien. Prøv at høre her, Mark. Jeg sendte slet ikke regninger afsted. Altså, jeg havde en evig kamp med min mand. Jeg havde en evig kamp. Altså, det, vi, vi, var, vi skulle, vi skulle gennem tre revisorer, før vi landede det rigtige sted. Vi har haft så meget bøvl. Altså, jeg, havde, jeg, jeg var så ydmyg en person, at jeg ikke turde og sende regninger. For det var, en, det var en, hvad skal man sige, altså, øh, i min kultur... Der var det nærmest, altså jeg følte virkelig helt inderst inde, at det var det var en skam. Ja, du har jo startet din egen virksomhed og det skulle leve dine kunder, jo. Det ved jeg. Jeg kunne ikke få mig selv til det. Jeg kunne ikke, altså den tanke, jeg havde, da min mand han sagde, nu er det slut på et måned, nu skal vi sende regninger. Nej, det skal vi i hvert fald ikke. Det kan jeg godt vente to, to måneder mere, eller fordi jeg havde jo allerede penge for nogle andre regninger, som vi havde sendt tre måneder før. og det var jo ikke borgeren selv, der skulle betale. Det ved jeg godt. Men det var, det var det der med mit, mit image og overfor sagsbehandlerne og mine tidligere kollegaer og samarbejdspartner, at jeg ikke skulle virke som den her kriske, grådige... Øh, det var sådan, jeg så det. Men du tog da bare penge og betaling for den tid, du har brugt dig Ja, men sådan havde jeg. Den, den følelse, den havde jeg ikke dengang. Den, den professionalitet i forhold til arbejde, fakturere, det er det. Selv salg, som dagen i dag, det ord det, det har jeg først lært nu, at det ikke behøves at være et negativt klang. Ja. Det er først nu, 13 år efter, at jeg har lært at det kan godt være noget positivt, at man hjælper hinanden på den måde. Men, og jeg tror, det er noget, en, en ubevidst, hvad skal man sige, øh, noget paradigme ind i min ubevidste del af hjernen, øh, og i min opdragelse, at, at det med penge, og det med salg, og uha, det er en skam, og det, det er tyst, tyst, og det skal man ikke gøre, og selvom min mor hun også var selvstændig, men der er noget integritet i det, at, at det er helt altså lige så snart det handler om penge, nej, det, det, der, der bliver et eller andet, der, der kommer... Men hvad skal du så leve af? Præcis, jamen, jeg har jo en helt anden indstilling nu. Ikke fordi, at, altså nu, nu er jeg meget sådan, jamen, det er slutningen, nu er vi også meget mere struktureret. Men ja, var der også noget med bygget op, og du var ved at skabe dit eget navn, og det, det var vigtigt for dig at vise, hvor meget du kunne selv, hvor meget du kunne hjælpe, så det, det var også det, med at bygge det op, ikke? Og så klarer, så længe der kom penge ind lidt for skudt, kan man sige, så der helt sin kommet penge ind, så kunne man godt skubbe nogle ting lidt. Det var, Men, det var lidt et privilegie, ja. altså, fordi det voksede jo så hurtigt. Altså, det er jo vækstet fra 0 til 1. Altså fra 0 dag til 1 dag, der voksede det bare. Altså det var en millionforretning jo. Så, så det var et privilegie, og det var nok også det, der sådan lidt lå... Altså... Bliver man også lidt fartblindet eller talblind, fordi det, det går så godt, så sige, at det bliver en millionforretning, så tænker man, så kan vi godt vende lidt med nogle af fakturerne, for det kører godt. Det var lidt sådan, og jeg er talblind, altså jeg kan ikke regne, jeg kan ikke finde ud af at regne, altså det er det, jeg kan finde ud af, det er, jeg kan sidde og kigge på, på, på tallene med min revisor, hvor meget jeg har jeg tjent den her måned, eller det spørger min mand om, hvad, hvad, hvad, hvad er slutbeløbet, hvad skal der betales skat af, kan du lige fortælle mig det, hvad skal der betales moms af hvad har jeg nu, og bum bum bum, det er det, jeg får. det er for... vel også okay, fordi der er noget andet, du er meget bedre til. Præcis. Og det er måske også det, nogen nogle iværksættere indimellem, det der med at ikke bede om hjælp eller ikke outsource det, man ikke selv er god til, og så bruge sig selv der, hvor man har størst værdi. Yeah. Selv når jeg arbejder med iværksættere, hvad, hvad jeg også gør uh, i, i processer, det er jo også noget af det vigtigste, det er for iværksætterne til at forstå, hvor man bruger sig selv bedst for sin egen virksomhed, og hvor man ikke gør. Og ligesom her, jamen, du skal ikke lave altså Det er fint nok, det er outsource, Bare at du har en fornemmelse, går det godt, går det skidt. Yeah. Og hvis det går godt, hvorfor går det godt, og hvad kan vi gøre ved det? Det er vel okay, er det ikke? Jo, jo, men, men min mand, han var jo regnskabsmanden til at starte med. Selvom vi havde en revisor på, det havde vi også for dæverne, men han, han havde, var jo alligevel afhængig af, at vi skulle sidde ned sammen og holde møde om, hvor havde jeg kørt hen, og hvor havde øh, altså det, jeg... Var snak, altså, jeg var bare ikke til at snakke med. Jeg var ikke. Altså, jeg var hormoneller, jeg arbejdede for meget. Altså, der var også mange af de her interne ting, der foregik. Øh, og det tager rigtig meget altså på, på forholdet. Så for at starte ja. virksomheden op, altså, fordi du blev næsten notget, så jeg siger jeg, hvorfor? Det kan du da selv gøre, du skal sidde på den anden side af bordet, og det gjorde du, og så i løbet af ingen tid, så fik du bygget en rigtig stor forretning op, gik gennem facilitetsbehandling, rigtig svær omgang, mm. gik på barsel, fordi I heldigvis blev gravid. Yes. Der kunne du mærke nedgang, og der var det, du begyndte at drifte lidt, men ikke rigtig kunne vækste virksomheden, så får du lidt fod under eget bord igen. Ja. Men så opstår lidt det samme igen. Det, ja, det kører lidt, altså det er som om, at cirken, det, det går lidt op. Du ved, man har jo den her kurve, ikke? altså det kan jo godt gå nedad, selvom det stadigvæk går opad. Ikke? Og det var sådan der, det var det omkring, øh, da, jeg, da første gang jeg holdt barsel, og så kom der coronaen, og så kom der krigen. Og nu er vi jo... Og så gik, og, og det, det gik barsel igen. Og så gik, jeg, så gik jeg jo på barsel her i, i øh, juni 2022. Så I måtte igennem endnu en facilitetsplan. Præcis, og den her gang var det meget hårdere end første gang, altså vi... Det er jo så det er det private jo, ikke? Anden gang. Det, er, ja, det er det private anden ja, gang, ja. og der, der vil jeg faktisk sige, altså, og jeg siger det her ud hudløst ærligt, fordi jeg ved, der er så mange, der er i det, og nu kan jeg jo snakke om det, fordi vi, nu har vi jo lagt det bag os, vi har jo fået de to børn, vi vil have og sådan noget, men det var så svært. Det var så svært at være i, det var så svært, at når man er, er barnløs, af ufrivillige årsager, eller man, man ikke kan finde ud af, hvad årsagen er, og man lægger helt ens krop ja. til de her private klinikker, og man bare kommer ind og kan mærke den ene dårlige mavefændelse efter den anden. Selvom man siger, kigger hinanden ind i øjnene min mand og jeg og siger, nu giver vi lige dem her en chance på tre måneder, og så siger vi, ej, det var altså ikke det, det her, det her anleder om penge, nu går vi videre til den, til den næste klinik, som også har et godt renommé, og man tænker, hvad skete der lige her? Det her, det var ikke ordentligt, og man går videre og videre og videre. I aner heldigvis op på en god projekten ikke, hvor I får hjælp yes. af en dygtig læge, og det lykkedes jer. Ja. Det lykkes, og vi får vores barn nummer. nogle vil måske sige, Selma, at I også har, har været med til at gøre det svært for jer selv. Altså starte op sådan rimelig hardcore. Okay, vi laver en, virksomhed, en enkeltmandsvirksomhed et par år senere, andet APS, skulle have børn. I vidste selvfølgelig ikke, at det skulle være så svært begge gange. Nogle vil også sige, at I også måske gjort det lidt sværere for jer selv, end I behøvede. Ja, yeah nogle af tingene, men øh, vi er, øh, vi har fingeren på pulsen. Vi mm. kan ikke sidde stille. Altså, vi har fundet vores, hvad skal man sige, vores niche, vi har fundet vores livsstil. Vi kan godt, øh, vi kan godt lide at work hard og play hard. Mm. Under corona, fordi, der, lad os lige vende tilbage til den, så lige pludselig, så, så, så sker der noget. Der er jo stadig behov for hjælp, men, men I mærker et ret hård opbremsning, også i forhold til, hvor mange sager I får og kan få under corona her. Hvordan navigerer I det? Jamen, vi har jo nogle indre diskussioner jo, altså min mand og jeg, og han, øh, han synes, jeg skal sælge mere, og jeg, jeg gider ikke det der cold canvas, altså det gider jeg simpelthen ikke. Øh, jeg føler, der, der, der, der er noget med min stolthed, altså, og respekt for alle, der gør det, fordi det er virkelig hårdt. Men, men der er noget med min stolthed, og det har altid været mund til mund, og det har altid været altså, så hjemmesiden og sådan noget, og... Og jeg er meget privat. Jeg har aldrig haft en Instagram-profil Instagram eller en Facebook-profil, det er så anderledes nu. Altså, nu har jeg en helt anden tilgang til det. Øhm, så, så, så jeg gør faktisk ikke så meget, hvad jeg plejer at gøre, og jeg tænker bare, jeg, jeg kommer lidt i en, ikke en offerrolle, men jeg kommer lidt i, jeg har gjort alt det, jeg gør. Jeg kan faktisk ikke gøre mere. Er du lidt ud i den der, jeg fortjener, så man godt kan ryge lidt i, jeg har gjort så mange ting, Nu fortjener jeg også noget med det? Ja. Lidt, og også det der med, altså, altså Altså, støt de små virksomheder i stedet for de store. Altså, øh, og jeg ved også godt, at der er mange lag i det her. Der er mange facetter, og der er mange, der er mange ting i det her, som vi kan snakke om i 30 dage frem nu. Altså. Men Jeg tror, at du også tager ind i noget, som rigtig mange uh, SMV og mange iværksætter har mærket her under corona, og nu her også på corona. Det her med at pege og altså sige. Skylden og årsagen ligger lidt uden for mig selv. Altså, at, at nogle har lidt svært ved at sige det højt, men, men andre siger det højt. Men er andre, som du siger selv, at, at jeg vil ikke gøre mig til et offer. Men derfor kan man jo godt tale om, at det bare har været hammerne svært under corona, og for rigtig mange stadigvæk er svært efter corona. Og ligesom i tale sagde, at der var nok nogle ting, der kunne have været gjort anderledes fra staten, fra regeringens side. Det er okay. Men, men man, er, man er ligesom sådan lidt forsigtig, fordi man vil jo ikke og det som netop at gøre sig til offer, eller yngre, eller piver over noget. Men det er vel okay at tale højt omkring nogle ting, der er svært, eller ting, der kunne være gjort anderledes. Selvfølgelig. Selvfølgelig det er det, og det, altså, jeg vil ikke lyve over for det, jeg valgte meget i det. Jeg valgte rigtig meget i det, men inderst ind, er det også bare sådan, send mig, kom nu. Hiv ja. dig selv i nakken. Og det er jo det, du Hiv gør. Jeg. Ja. Og det er jo det, man må gøre som iværksætter. når ja, der kommer nok ikke nogen, der har på en. Nej. Så må man sige, okay, lukker vi helt, eller rejser vi os op? Og hvad gør vi så? Ja. så der synes jeg jo, danske iværksætter, som vi altid siger øh, i, i, i vores episoder, ja. danske ja. iværksætter kan bare noget. Det er ikke rigtigt? De kan, kan bare det. noget. Og de rejser sig igen og igen og igen. Og, igen, og det er simpelthen ufatteligt. Men uh, der er ingen kære mor. Altså, vi bliver jo også lært her i Danmark at være, være selvstændige og under ansvar. Altså, vi får frihed under ansvar. Nu gør vi det nu kan vi nok også det? Eller bliver vi luttet lidt ind i, at der kommer nogen, der fikser det for dig? Ja, altså. Det kan også godt være, at jeg sammenligner det lidt med min, med min forældres baggrund og hvordan de øh, er blevet opdraget. Der har jo ikke været frihed under ansvar. Så når jeg sammenligner det med det, så er det. Men når vi sammenligner det måske mellem hinanden her, så er det nok ikke. Okay. Nå, men der er jo også en forskel på frihed og ansvar, så det her med den her tillærte hjælpeløshed, hvor man ligesom. Det er jo dejligt, at vi har skabt et trygt samfund, men det gør bagsiden af det, at det er måske også lidt, at, at folk ligesom venter lidt. Ja. At vi har fået det, som jeg siger. Vi, vi har, der er rigtig mange i Danmark, der håber og venter. Jamen fordi man ja. ved, at man kan altid til få hjælp i Danmark. Ja. Går det så, godt? Så, så Får håber du man på hjælp? det, ender, så, og så venter man på at det. Det sker ja. Ikke? Ja. Men danske iværksættere jo, er jo sej. Ja. Og det, er jo, det kan vi jo også se, at og det er jo dejligt, at have så mange lyttere her, og så mange, der bidrager til det her, men med danske iværksættere er sej, jeg synes. De bliver næsten sejere, de burde behøve at være. Ikke? Men det står så for egen regning. <laughs> Corona rammer. I justerer virksomheden igen. Æm, I skal igennem en, en facilitetsbehandling mere. Det går heldigvis godt. Ja. Og nu har jeg to så børn. Så en rask pige. Ja. Yes, det går rigtig godt. Og her er optagerne stund her i april 23. Så, så må du stadigvæk din datter de er det går, lige knap et ja. år. Ikke? Ja, ja. Hun, hun starter 1. maj her som 11 måneder i mm. vuggestue. Ja. Men der sker så det, at øh, jeg ja, her i vinter, der rammer vi bunden. Altså vi rammer rammer rammer bunden bunden, bunden. Virkelig. Som aldrig nogensinde før. Så er en halv inden i din ja. anden datter, som er ja. født. Ja, præcis. Ja. Øh, det starter faktisk allerede i efteråret, øh, hvor at min mand han siger, at jeg kan se, at det her det, det tegner sig ikke godt. Og jeg er meget optimistisk, som jeg altid har været her i, Simen. det er jo 13 år, vi har levet i det, det skal nok gå. Og det ved jeg jo også nu dagen i dag, det skal nok gå. Der er bare nogle andre briller, som vi har taget på. Vi, vi ser det med en anden optik nu. Men jeg får det rigtig skidt. Øh, altså jeg, jeg begynder at være rigtig ekstrem grim mod mig selv, og være selvkritisk. Og have dagligt, kontinuerligt nogle grimme dumme sætninger som hele tiden gentager sig hvor og gentager sig. du tætter dig selv ned? Præcis. Både det, altså, hvor det ændrer det ydre? Altså, det, er, er, altså det, det ændrer. Det altså, ændrer. det ændrer mere ja. i forhold til min fiasko. Okay. Du kunne simpelthen ikke samle den her virksomhed op. Det er det, det. Fuck corona. Fuck krigen. Fuck første barsel, eller hvad nu. Altså, hvad, det kan godt være, som du også selv siger, jamen, det, det kan også godt være skylden. Men jeg tog ikke skylden. Altså, det, det, det var ikke det, der var skylden. Det er min skyld, det hele. Det, det var det, jeg sagde til mig selv. Så du går for en første omgang og ligesom kæmper igen og peger lidt ud, og så siger at det er også fordi alt ja. det her, til lige pludselig lader det skylde over dig selv, og nu er det din, nu er alt din skyld. Ja, ja. Okay. og jeg tager det hardcore. Altså, jeg, jeg, jeg, det, det er min skyld. Altså, jeg, jeg, jeg når så meget øh, til den erkendelse at sige, hvis jeg ikke gør noget nu, hvis jeg ikke ændrer noget nu, jamen, så, så bliver det ved med at være sådan her. Og så er det min skyld. Det er min skyld. Det er min skyld. Det er hårdt, ikke? Det er hårdt. Og hårdt at sige til sig selv. Ja, men øh, jamen, hvis, hvis jeg sagde de her sætninger højt, altså, det, det ville jeg jo ikke kunne sige til en anden person. Men til mig selv kan jeg godt sige det.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 Altså, vi er, jeg er helt i kulkælderen om vinteren. Mm. De mørke vintre. Øhm, og jeg tror, jeg træffer den beslutning omkring februar. Så, der så så? Der, så det, det har varet faktisk et lille halvt år tid. Det er fra foråret, øh, efteråret og så til der februar. Jamen, det, det, der sker, det er, at jeg har fået nok. Jeg har fået nok af alt det, som jeg har snakket med mig selv om. <laughs> Jeg har simpelthen fået nok og, og tænker at nu stopper du. Man kan jo sige, det gode ved at ramme bunden, det er, at du kan ikke komme længere. Præcis, det var det. Og det er det, der sker, ikke? Det er det, der sker. Så nu rejser du dig ja. med egen kraft? Fuldstændig. Og, og, og, altså, der går der sådan en her positiv djævel i her og lidt. altså siger nu har jeg ligget her længe nok? Øh, ja. ja, det er jo også igen de her sætninger. Ikke? Du kan jo ikke sidde som et lille barn og græde i hjørnet der altså mig. Kom nu op. Kom nu op. Ikke? Altså, hold nu kæft og kom op. Gør nu noget. Okay. Og så søger jeg og søger og søger, og så er det der, hvor jeg finder de her øh, coaching øh, og mentorforløb, ja, mentorforløb ja, ja. hvor at jeg, altså jeg føler, at de taler lige ind til det, som, som jeg har behov for. Men du gør også det, der er så vigtigt, som desværre rigtig mange iværksætter glemmer. Det er jo på sig selv i processen, mm. og lade sig selv vokse, og lade sig selv udfordre og få noget hjælp. Mm. Fordi økonomien kan være stram, det er jo en selv, der kender sin egen virksomhed bedst, og man skal have fingrene i det meste. Og rigtig mange glemmer jo netop at få en mentor, en coach, en strategisk rådgiver, hvad vi kan kalde det, Og ja. blive, lad os udfordre, veduddanne. Gå på nogle kurser, hør nogle Vi mm -hmm. mm -hmm. Ja. Jamen, jeg havde for travlt med arbejde. Mm -hmm. Jeg havde for travlt med arbejde, og jeg... Indtil du ikke havde? Indtil jeg ikke havde. Ja. Først, da jeg havde fritid, så begyndte jeg, så fik jeg det jo dårligt, fordi jeg, jeg kunne ikke arbejde. Jeg kunne passe børn, det, det, det var dejligt. Øh, men, men jeg manglede også den anden, altså det andet fix. Og så, øh, og så var det der, hvor jeg tænkte, nu, nu kunne jeg høre, at alle de her coaches, de, de skal investere i sig selv. Hvad er det for noget? Altså, det har jeg jo aldrig nogensinde tænkt over. Fordi at øh, min tid, den var jo kostbar, den skulle jo gives ud til de andre mennesker. Ja, det, tror jeg synes du ikke, det er tankevægt, at du har garanteret set alle de her annoncer på Facebook og LinkedIn og alle de atlige, har du set i overvis? Mm. Men det er først nu, du lægger mærke til dem. Ja. Jo, fordi det er jo nu, jeg havde behov for det. Ja. Først der tænker du, okay, nu har jeg ligesom lukket alle mu andre muligheder ude. Ja. Så må det være den, der er tilbage. Ikke? Ja. Og først der handler det om. Det gør du så heldigvis. Ja, det gør jeg heldigvis, og der er jo heldigvis de her gratis samtaler, fordi det er jo lige nu, hvor vi faktisk ikke har råd til det her. Det har vi ikke. Altså, vi er der, hvor det, øh... altså, det er nu, jeg har mindst råd til det. Men det er også, det, det, det, man, man kan jo også stå i den situation, hvor man siger, vi har ikke råd til at gøre, men vi har sådan set heller råd til ikke at gøre. Præcis. Så hvad, hvad gør det man det, så der, ikke? Jamen det er det, ja. og det er det, jeg siger til min mand, hvis jeg ikke gør det her, altså han ved jo, hvad der sker. Han ved, hvad der sker. Altså så, så skal jeg jo, så bliver jeg slukket på en eller anden måde. Han har haft en ryg hele fra starten af, ikke? Det har han. Skal vi lave et lille, lille skud ud til ham ja, her? Ja, vi laver en shout-out til Osan. Shout-out til dig, min skat. Øhm, for det er jo enormt vigtigt. Ja, yeah, det er selvfølgelig det. har det jo ikke bare været en dans bror, så I har også måttet tage jeres tunge snakker og for det er jo, at I har to børn, I her hus, og I skal jo leve af det. Selvfølgelig har jeg også haft jeres, yeah. jeres intente samtaler, kunne jeg forestille mig. Vi har haft, øh, ja, og vi har et nybygget hus nu med en vandskade, og nu har vi snakket med nummer to advokat, som må sige, at det er helt grælt, det, vi, øh, det der er sket med vores hus. Så, så der har været mange ting. Altså det, og det er igen, det er ikke for at være offerholdet eller noget som helst, men der, der er mange ting. Og, og, og, og enten kan man sige, men det er jo vores skæbne, Altså, det, det er jo sådan, det er. Og med hvilke briller vil vi se det? Ikke? Og det, har, altså det der er mange af årene, hvor det har føltes som, at vi er bare ude på vand hele tiden, og vi kan simpelthen ikke trække vejret. Altså, det, det har det virkelig været. Men, men så har der også været nogle små momenter, som vi, vi har foldet ud. Men til hvad, hvad er det, der gør, at, at du rejser dig igen og igen? Hvad er det, der gør, at du kommer ind i studiet? Du stråler som en sol. Masser af positiv energi. Hvad er det, der gør, at du, til trods for alt det, du har fortalt? Jamen, jeg tror bare, at, at øh, jamen, det der med at være offerrolle, altså, jeg er bare fighter. Altså, øh, jeg har lært det på den hårde måde. Altså, jeg har haft en rigtig skrab mor. Og øh, jeg ved simpelthen ikke, om, man, om jeg tør at sige det ude på, på podcasten, men, men vi kaldte hende for Hitler. Hun var rigtig skrab. Alle mine veninder vidste, hvem min mor var. Altså, hun, øh, hun holdt os i korsnår. Hun, øh, hun kunne finde ud af at give os en, en, en rød tråd i vores opdragelse. Hun kunne finde ud af at øh, rette fokus mod os. Og give os fokus. Og hun, øh, hun var en kære mor. Men i de rette situationer var der ingen kære mor. Så jeg tror, det er hende, som hun skal også have et stort shout-out. Det er hende, som, øh, som jeg har lært mange af fra. Så det har været tough love. Tough love. Og hun støtter dig, støtter jeres virksomhed. Fuldstændig. Tager sig sine børnebørn, sine børnebørn nu også, ikke? Ja. Yeah. Så not, not all bad. Slet ikke. <laughs> Slet ikke. Slet ikke. Og nogle gange så er det jo det, der skal til, kan man sige, at man kan sidde og reflektere over det og sige, okay, hvor var det godt? Ja, ja, og, og når, jeg, når, altså, når jeg kigger tilbage på det nu, altså jeg havde jo ikke kunne gøre alt det her, det er jo ikke kun mig. Jeg havde jo ikke kunne gøre alt det her, hvis jeg ikke havde min mand som støtte, hvis jeg ikke havde min, min bonusforældre, jeg kalder dem for bonusforældre, det er jo mine svigerforældre, hvis jeg ikke havde min, øh, min mor og min far og min søskende, som har hjulpet med børnepasning rigtig mange gange, selvom jeg siger, at, at min kvalitetstid er med mine børn, og jeg vil ikke. Men der er jo nogle gange, hvor jeg bliver nødt til at være ude om aftenen, hvor de har hjulpet til. Faktum er, nu har du fået den erfaring, nu har du været det igennem. Ja. Så kan man, lige, kan man sige, nu står jeg her. Ja, nu vil jeg så står jeg. bruge det til noget, eller vil jeg bare blive ved med at kigge med over skulderen, hvis jeg nu havde vidst det i 2013, 14, 15, Jamen det gjorde du ikke, men nu ved du det. Så nu handler du ud på det. Ja. Nu er det videre. Øh, kig fremad. Kig fremad i stedet for. Tag, tag det med som bagage. Tag det med som en erfaring. Kig fremad. Kom videre. Brug det godt. Brug dit netværk. Øh, det, det, det kunne jeg ikke drømme om at gøre dengang. Det var jeg for... Du for. klare det hele selv, synes du? Jeg kunne klare det helt selv, men der var også noget, at... nej, øh, jeg kan da ikke spørge om hjælp. Det kan jeg da ikke. Det skal jeg da kunne klare selv. Du er selvstændig iværksætter. Det har jeg lyst til at gøre. Den, den, den skal blive der. Øh, du skal klare det hele selv selv, Du har selv valgt det. Men du, lever af... du spørger ikke om hjælp. Men du lever jo at et mennesker. Men det var, den, det var den tanke, jeg havde. Og det, det kommer nok øh, lidt fra min mor af. Klar det selv. Klar det selv. Gør det selv. Find ud af det. Og, og, og det, selvfølgelig er det godt til en vis grænse. Øh, fordi ellers havde jeg jo ikke været her, hvor jeg er i dag. Men, men øh, jeg har fået en anden optik nu. Det vil jeg sige. Jeg har fået en anden optik, og... Og, og, og ser det anderledes nu, hvordan man kan bruge sit netværk og, og spørge om hjælp, eller vi hjælper hinanden. Og jamen det, det, altså, men man kommer også ind i nogle communities, hvor at, at, at landet ligger sådan. Jeg var også meget alene. Jeg var alene. Jeg havde ikke nogen kollegaer. Ja, det kræver jo også en kvinde, ikke? Det kræver. Det kræver rigtig meget. Det kræver og rigtig du var jo vant til at have kollegaer, have et helt set op omkring der, kan man sige en organisation omkring dig, du kunne arbejde inden, inden i, ikke? Ja. Til at skulle have, at drive det hele selv. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Og så, så, så det, var, det, var, det var hårdt. Det var hårdt ikke at kunne spare med nogen. Jo, jeg havde ham min, min samarbejdspartner, som, som blev min kollega, men han, han stoppede så også, og, og, men han, han var rigtig god i en periode, og og hjalp mig rigtig meget, hjalp min mand og jeg rigtig meget, men ellers så var jeg alene. Hvad er den det vigtigste, tror du, du har lært siden du startede selvstændig? At det skal nok gå. <laughs> det skal, det skal gå. nok gå alt sammen. Lige meget, hvor, hvor hurtigt jeg løber, lige meget, hvor meget jeg søger, lige meget, hvor øh, og jeg ved godt, det, det, det lyder så, så fladt, som det kan lyde, det skal nok gå. Fordi at øh, jeg arbejder videre. Kom videre. Arbejd videre. Find en ny løsning. Men hvad er der sket siden her i vinter, hvor du siger, at der var du virkelig nede cool, i Du var helt ned af rammer, og du gav dig selv skylden for alt. Ja, men Ingen. det er jo. Det er jo altså, jeg, jeg ser jo alle døre lukket. Og så er jeg jo helt nede at ramme og jeg tænker, jeg når jo det her i den her fase, hvor jeg tænker, der er coaching, der er alt muligt, og, og begynder at få det her positive mindset, altså øh, at høre, hvor positiv andre mennesker er. Jeg, jeg hører podcast, jeg prøver at læse nogle bøger, jeg hører de her coaches, hvor positivt det er, og i starten der tænker jeg sådan, altså, det virker lidt overfladisk det jeg hele. <laughs> yeah. Jeg tænker sådan, altså, sådan hvor, hvor, hvor godt har de ja, det egentlig, ja. altså, hvad, hvad, hvad sker der her? Og jo, jo mere og mere jeg kommer ind i det, jo mere og mere jeg kan se, at der er en mening med det her. Altså, og så kommer jeg ud fra nogle situationer, hvor at, øh, der bliver lukket nogle døre, men så prøver at finde, altså jeg prøver at vente den om, og kan se, altså det kan godt være, at jeg ikke får penge ind i butikken, ja, men, men det afler, der, jeg kan mærke, at der kommer noget, jeg kan mærke, at der er noget lige rundt om hjørnet, det, jeg kan ikke beskrive, hvordan det er, men det er bare en følelse, man får. At du grunder vel dig selv mere i din egen virksomhed, så siger det er det her, vi er i det er det, der er det er det her, vi vil og skaber mere solid fundament noget så godt, og så bygger vi det herfra. Det, ja. det hører jeg lidt at sige. Ja, altså jeg bliver mere og mere besluttet for, at vi drejer ikke nøglen. Nej. Vi, vi, vi kæmper. Det er den vej, vi går. Og når man først har truffet den beslutning, så, så er den option, den er ligesom taget af bordet. Ja. Hvad er der så tilbage? Jamen så er der... Vejen frem. Ja. Fuldstændig. Og så er det det, der skal gå. Ja. <laughs> Det skal nok gå. Og det, det altså det, til, til alle de andre derude, der, der hører på, det, det, det skal nok gå. Men, men selvfølgelig, altså jeg vil jo ønske dengang, jeg vil stadigvæk ønske, at jeg havde de rette personer, jeg kunne snakke med, jeg havde taget de rette coachingsforløb. Jeg havde. Selvfølgelig skal man også brænde alderne. Selvfølgelig skal man det. Men, men øh, den struktur og, og den røde tråd, som man kan opnå, ved at være i de her forløb, og det netværk, man kan få, og den spirit, der er i det. Det ville jeg ønske, at jeg havde dengang, for det var faktisk det, jeg søgte. Men jeg vidste ikke, om altså, jeg søgte ikke de, de rette steder, eller måske var det der heller ikke dengang, ja. på samme måde som det er i dag. Nej, der er kommet en større bølge nu her, også efter Jeg synes der om coaching og mentoring og så der kom er kommet fornyet fokus på det, ikke mindst online-forløbende. Øh, og det tror jeg også, er, er, er, på grund af, af corona, ja. øh, både at den branche i sig selv ramt og bliver nu ramt igen. Ja. Og øh, at man har fundet ud af andre måder at gøre det på. Ikke? Mm -hmm. øh, så, så jeg tror, der er jeg tror, jeg ved, der er et større udbud. Der er også et større behov. Fuldstændig. Ja. Og folk, jeg tror også bare, at menneskerne, de, der er kommet i en bølge af det der med mental sundhed. Altså, man vil gerne passe på sig selv. Man vil gerne, man vil gerne gøre det godt for en selv, så man kan gøre det godt for andre. Altså, men, men desværre, så når man først der når man har ramt bunden. <laughs> Nogle gange så er det der, vi skal stå, ikke? ja som en af mine venner sagde den anden dag altså først stod jeg på på afgåndsranden nu er jeg kommet et skridt videre så han var ja, sådan lidt sådan en dårlig farhumor der måske ja, ja. Nej, ja men, det, men det er man... jo sådan en kynisk del ikke men ja. men okay, kan man kan sige, man okay, på et andet tidspunkt som du sagde før når du rammer bunden det var sådan en lidt dårlig vis til vores lytter, men når når du først er ramt bunden så ligger du skrædder ikke komme længere så kan du så kan du blive liggende og det gør man så i tid, ja. og så gør man det at der nogen gør som du gør rejser sig mm. og siger godt jeg lukker ikke så skal det nok gå. Nu er du i gang med at konsolidere din forretning. Nu er du i gang med at genopbygge din forretning. Måske endnu stærkere end før lyder det som om. Mm. Så hvad skal der ske? Du har nogle yeah, planer med. Altså, ja, lidt. Hemmeligt. Lidt hemmelig. Man vil jo ikke røbe alt. Men øh, det, det kan jeg jo ikke fint fortælle jo, ikke? Men der kommer til at Men der kommer til at ske der ja, noget. At ske ja, noget. Ja. Der kommer til at ske noget, og det bliver, det bliver rigtig godt. Det gør det. Det bliver rigtig godt, og jeg glæder mig. Jeg kan mærke glæden inde i mig selv, og jeg glæder mig til at hjælpe øh, dem, som vi kan hjælpe. Det var godt. Jeg skal lade være med præster, fordi for der er noget spændende på vej. Der er noget jer. spændende på vej. Det, det, det ved jeg godt, så det skal vi ikke. Det skal være med? Ja. Det kunne være, at vi lige kunne få en lille gul bare her i bunden af iværksættelsen. Det, det er helt okay selv. Du har også et stærkt team på banen nu her, uh, inden på dit website, uh, amnesot.go, kan man se, at du har forsavnet et rigtig godt team. Mm. Uh, og ret interessant team, uh, med meget forskellige baggrunder, erfaring og uddannelse. Mm. Hvilket jeg personligt synes er enormt spændende, for det handler om mennesker, der hjælper mennesker. Hvilke typer er det så, vi har brug for? Ja. Så vi ikke altid ser efter en menneske med en specifik uddannelse eller baggrund eller erfaring, og så er det kun dem, der kan hjælpe. Præcis. Altså, og det er det, som jeg startede med at sige. Altså, vi hjælper mennesker, og vi skal ind under huden på mennesker, og, og det er ikke alle, der kan være et perfect match. Altså, så man har brug for forskellige mennesker, fordi you can win them all. Så du har brug for nærmest altså, forskellige farver for at, for at ramme. De borger, altså, øh, og, og det, jeg elsker at arbejde med, med mennesker, og jeg elsker at arbejde med, med nogen, som har forskellige bare. Det ville være så røvsygt, hvis vi alle sammen havde den samme baggrund. Så er det med vilje. Og jeg tror, det er også en af tingene til, at, øh, at vi er den, her den dag i dag, fordi vi er så forskellige, og ikke øh, ligesom de andre, for eksempel. Der er mange, som siger, at det skal være den, præcis den samme uddannelse, de har. Alle sammen skal være pædagoger, eller alle sammen skal være socialrådgiver, eller alle sammen skal være øh, antropologer, eller hvad, hvad nu de skal være. Nej, det skal vi ikke. Skal vi ikke. Nej. Tiden flyver. Ja, det gør den. Selma, det har været en kæmpe fornøjelse. Tak fordi du har valgt at være så ærlig. Øh omkring ikke bare, hvor det gik godt, men også, hvor det lige pludselig gik skidt, hvor hårdt det har været, og, og hvor langt nede du har været, men så heldigvis også til stor inspiration for at styre hvordan du rejste der ja. øh, igen, så. og sidder her og stråler af, af positivitet <laughs> og, og, og tro på, tro på fremtiden. Det håber jeg smitter langt ud i ægleren. Det håber jeg, jeg håber, at øh, jeg taler højt om det her, fordi øh, jeg ved, der er nogen, som kan plukke nogle ting af min historie, og brug det til noget, og jeg hjælper gerne. Kontakt mig, skriv til mig. Øh, jeg skal nok hjælpe, fordi at, øh, det var det, jeg havde brug for. Og som du sagde lige før, husk, det skal nok gå. Det skal nok gå, præcis. Det skal nok gå. Det bliver vores motto. Selvom jeg er fra Amlestad det, gå. det har var en fornøjelse at have dig med uh, i studiet. Tak skal du have. Tusind tak, Mark. Det var en fornøjelse. Det var historien om Amnes Consulting, fortalte af Selma Jassen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og sæt en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, en danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god dag, til vi lytter til igen. Hej.